коли в книжці Миколи Руського, коли ви вмирали, вам дзвони не грали, автор, судячи з усього, прихильник націоналістичного руху, вкладає в уста свого героя, вояка УПА, фразу «Сьогодні-завтра емгебісти завітають. Сто чертів їм у печінку!» Я розумію, що в цього автора – навіть до фактів треба ставитися обережно і перепровіряти їх за іншими джерелами. Бо перша фраза повісті стояла рання весна 1944 року, а міністерства в Радянському Союзі були створені лише на початку 1946 року. Але найбільшої втіхи, якщо тільки можна тішитися коли ловиш автора на помилках, мені завдала книжка Андрія Мазанька «Шлях шпигунства і зради». На сторінці 55-ї автор пише, що керівник референтури Служби безпеки ОУН Мирон Матвієйко за завданням Степана Бандери в 1957 році нелегально пробирається на Україну, а сам Мирон Матвієйко у книзі «Чорні справи ОУН», виданій у Львові 1962 року, пише, що прибув в країну 1951 року. Ту ж саму дату вказує в своїх мемуарах спецоперації генерал МДБ Павло Судоплатов, який займався цією справою. Гаразд, думаю, це могла бути механічна описка автора, або помилка друкарки, або недогляд коректора. Далі в того ж Мазанька на сторінці 33 читаю, що Андрій Мельник оголосив себе у 1939 році головою військового штабу в уряді Августина Волошина. Але вже з інших джерел знаю, що Андрій Мельник був проти того, щоб члени ОУН їхали на Закарпаття і воювали з мадярами, захищаючи самопроголошену державу Карпатську Україну. Очолюваний ним провід ОУН прийняв навіть постанову з цього приводу. Інша річ, що чимало членів ОУН не підкорилися цій постанові, пробралися через кордони і взяли участь у боях. Багато хто з них там загинув, зокрема, такі видатні постаті Воун, як автор воєнної доктрини Михайло Колодзінський або Зенон Косак. Нарешті на сторінці 38-й написано, що задовго до початку війни гестапо створило шпигунську диверсійну організацію, очолили її Коновалець і Бандера. Це написано в ті роки, коли люди нічого не знали про Коновальця, про Бандеру та ОУН і не могли б перевірити правдивості того твердження. Але зараз я беру спочатку енциклопедічний словарь, виданий в Москві ще в 1953 році, але вже по смерті Сталіна, бо хоч він ще там є, але Берії вже немає, і там написано Гестапо – тайна госпаліція в Гітлеровській Германії, создана нацистами в 1933 году. Після того я беру енциклопедію «Українознавство», том 5, і там читаю, організація українських націоналістів ОУН була формально утворена на першому Конгресі «Україна націоналістів у Відні. 28, 1, 3, 2, 1929 Яким же чином гестапо, яке буде створено лише через 4 роки, могло створити ОУН? І це ще не все. Коновалець дійсно очолив ОУН з моменту її створення. А Степан Бандера в той час що навіть не міг вважатися її членом, бо згідно зі статутом ВОУН приймали лише з 21-го року. А стільки Бандерії виповнялося аж через рік. Щоправда, не закінчені автобіографії мої життєписні дані. Сам Степан Бандера пише, коли на початку 1929 року поставив ОУН Організація українських націоналістів,